Négy nappal szent este előtt mínusz tizenkét fok van, és a havazás miatt hosszú az út a gondozási központba. A főúton nem takarították el a havat, az autóm imbolyogva halad a mély keréknyomban. A hátsó ülésen egy könyv fekszik, amelyet a házból hoztam magammal, jobban mondva néhány füzet könyvé összefűzve. Pütte könyve áll a kézzel festett textilborítón, mellette egy peckesen lépkedő kakas. Anyát a gyermekkori barátai és a közeli rokonság püttének szólította. A becézés a norvég pütte igéből eredt. ugyanis nyugtalan kisgyerekként anyát egy kék kockás szövet zsákba amikor lefektették aludni. Pütte könyve rövid gyerek történetekből és versekből áll. Kívülről tudom mindegyiket, mert anya is kívülről tudta mindet, hiszen gyerekkorában számtalan szor felolvasta magának, később pedig nekünk is. Most abban reménykedem, hogy még emlékszik rá, és hogy felolvashatom neki. A Brószed gondozási központba vezető út kanyargós. Egy nagy, a 90-es években épült lakónegyed mellett hajtok el. A kis utcákon impozáns kétszintes házak sorakoznak. Van valami felsőbséges a csak nem egyforma házakban mintha tudnák, hogy az egykor ezen a helyen elterülő földek, legelők és erdők soha többé nem térhetnek vissza. Épp ellenkezőleg kiirtja és letarolja őket az egyre agresszívabb lakásépítési politika. Anya tavasszal egy évnyi könyörgésünk és végül fenyegetőzésünk után ebben a szomszédos településen lévő ápolási otthonban kapott helyet, Akkora már 24 órás felügyeletre szorult, és úgy csimpaszkodott a telefonba, akár egy mentőövbe. Folyamatosan a nővérét, hívogatta széthívogatta kétségbe esetten zokogva, és minket, a gyerekeit, mert a hétköznapok egyre érthetetlenebbé váltak a számára. Aszker önkormányzata 40 helyet bérel A vörös épületnek lapos teteje van, és hosszú folyosói. Az egyes részlegek stégmódjára nyúlnak el, egy-egy körülhatárolt világ, saját kertel, amelynek a gondozását az önkormányzat nem engedheti meg magának. Ezért odakint évszaktól függetlenül kaotikus vadon burjánzik. én pedig olykor azt remélem, hogy a demencia ködén át azt a megnyugtató érzést csugalja anyának, hogy a hőni telek erdője az. Anya részlegében tíz idős férfi és nő él, mindannyian a feledékenység, zavarodottság és kétségbeesés különféle megnyilvánulásaival. De anya az egyetlen, aki sírva mászkál, körbe-körbe, hangosan kiabálva dühében vagy félelmében. A többiek többnyire egy takaró alatt ülnek a székükben, egy vékony műanyag rétegen, hogy a vizelet ne áztassa el az ülőpárnát. Helyette a padlóra csorog. Belépek a főbejáraton és az előírásoknak megfelelően kék cipővédőt húzok a csizmámra. A bejárat melletti kávézóban egy nagy gyertyákkal és norvégzászlókkal feldíszített, műanyag karácsonyfa áll, csúcsán a fényes csillaggal. A kerek asztalokat piros mikulás virágokkal dekorálták. Ezeken a halvány sárga falakon belül minden az intézményről tanúskodik. A zöld székek, az édeskés fertőtlenítő szakban úszó folyosók, ahol kerekesszékek, járókeretek, színű gimnasztikai labdák és egyéb segédeszközök sorakoznak. Miközben pütte könyvével a kezemben végig sétálok a folyosón, arra gondolok, hogy 25 évvel ezelőtt anya is egy hasonló folyosón gyalogolt. Az anyja, akit szintén rűtnek hívtak, a nyolcvanas évek közepén két agyvérzést követően a vörös kereszt Szilúrvelyen lévő kórházába került oszlóban. A nagyapám minden hétköznap meglátogatta, hétvégén pedig anyja, Maya Lisa vagy valamelyik unokája ment be hozzá. Eszembe jut a szék a folyosón, amelyben a nagyanyám üldögélt szelíd mosolyjal az arcán, és a nagyapám, aki a kórházi képeket nagymama saját festményeire cserélte a falon. És a férfi, aki folyton az elhúnyt feleségét hívta. Minden alkalommal, amikor a kórházban voltam, hallottam, ahogy Gladys után kiáltozik. Néha mérgesen, ellenkezést nem tűrőn, Gladys! Máskor panaszosan és fájdalmasan elnyújtva. Gladys! Egy alkalommal bedugtam a fejem a szobájába, és biztatón ezt mondtam. Mindjárt itt lesz! Az örömtől kisimuló arca, még hosszú ideig kénzott utána. Az ember az apró, világos pillanatokra vadászik, És abban bízik, hogy a sötétek feledésbe merülnek. Vajon milyennek látta anya a tett látogatásait? Csak arra emlékszem, hogy azt mondta, kellemes volt. Nem azt, hogy szomorú, vagy kétségbejtő, Vagy hogy bár véget érnének már. Azt mondta, hogy felolvasott az anyjának, a kezét simogatta. Emlékszem nagyanyám kezére. A terpentín, durva rongyok és olajfestékek között töltött több mint hetven év dacára. Puha maradt a keze. És a szélütéssel sújtott kezével, amely már nem tudta megtartani az ecsetet, ötvenöt év házasság után végül felvette nagyapa vezeték nevét. A huszas évek végén merőben szokatlan volt, ha egy nő megtartotta a lány Kori nevét, miután férjhez ment. És legalább ennyire szokatlan volt titokban házasodni, majd a Róthűz kávéházból lovaskocsin pesgőt küldeni a mit sem sejtő apósnak, a tekintélyes Axel Karelius Craftingnek egy rövid üzenet kíséretében, mert így szólt. Köszönöm a mennyasszonyt, ahogy a nagyapám tette. Vajon érdekelt akkoriban, hogy mit gondol anyám ezekről a látogatásokról? A válasz minden valószínűség szerint az, hogy nem. Anyáik részlegébe kívülről egy kapcsoló megnyomásával lehet bejutni, ahhoz pedig, hogy az ember kiusson az ajtón, egy kódra van szükség. Szeretem a kódokat. Még mielőtt anya bekerült a brószedbe, a húgom készített róla egy fényképet, és a képet elküldte a rendőrség adatbázisába. Így tudták, kit kell keresniük, ha anya esetleg eltévedne. Megnyomom a hosszúkás kapcsolót, az ajtó kinyílik, én pedig bemegyek. A folyosó falaim most anyaképei lógnak, a plafonon lévő neon csövekkel megvilágítva. Amikor ide került, megkérdeztük, hogy felakaszthatunk-e néhányat a hőni képek közül. A válasz egy hálás igen volt. Így most a sárga falakon figuratív és non-figuratív festmények és litográfiák lógnak a zöld növények, valamint az ülő tornát, az áhítatott és a kórus éneklést hirdető szórólapok között. A képek némeike a vágyódás egy általános állapotába helyez, a múlékony kívánságéba, hogy bár most kezdődne az élet. Bekukantok a tévészoba ajtaján. Nem látom anyát odabent, de hallom, ahogy a tévében arról vitáznak, vajon hordhatnak-e hijjábot a tanárok a norvég állami iskolákban. A szobában Grohán szenül, aki akár az e féle ismétlődő udvariassági formulák kiapathathatlan forrása lehetne. Mit nem mond. Jó vágyat, már csak az hiányozna, hogy van mindig. Csak éppen rögtön utána lehalkítja a hangját, és gorombán így folytatja. Fogalmat sincs róla, hogy mennek a dolgok. Mit tudsz te, lószat sem tudsz. És Óve Pettersen, aki olyan vékony, mint a nátszál mégis akkora pocak domborodik az inge és a mellénye alatt, mintha várandós lenne. Óve Pettersen ebben a pillanatban a tévékészülék előtt áll. De többnyire kérdő az arcán rója a folyosót, mintha mindenki, akivel találkozik, potenciális közeli hozzátartozója volna. Csak járkál ki be az összes helyiségbe egészen addig, míg valaki kedvesen karon fogja és az étkezőasztalhoz, vagy a saját szobájába nem vezeti. A konyhából karácsonyi kolbász, sertésborda és savanyúkáposzta sűrű szivárog ki, amely a néhány órával korábban elfogyasztott ebéd után maradt itt. A hűtő szekrénynél Afredita áll, anya elsődleges kapcsolattartója. Egészen keveset tudok azokról az emberekről, akik naponta gondoskodnak anyáról. Akik a zuhany segítik vékony, mesztelen testét. Kifésülik összegubancolódott haját, sétálnak vele. De barátságosan és kissé tartózkodóan beszélgetünk egymással. Ám akik bőséges norvég szókincsel rendelkeznek, azokkal hálás. Csak nem vidám beszélgetést folytatunk. Aferdita, aki a negyvenes évei közepén jár, Koszovóból jött. Igen, energikus asszony, tele gondoskodással. Azt mondtam neki, hogy az anyát érintő legapróbb változások ügyében is bátran hívjon. Nem teszi de felhív, hogy elmondja, anya nem szereti már a nejlonharisnyát, hogy elfogyott a pénz a fodrász számláján, hogy új, gomisderek unadrágra van szüksége, mert nehezen boldogul a gombokkal. Anya, aki a híúság leghalványabb jelenélkül, mindig nagyon körültekintő volt a ruháit illetően, most sírva fakad, ha nem húzhat melegítő alsót. – Hagyjuk, hogy azt viseljen, amit szeretne, – mondja Aferdita ha az más is, mint ahogyan az előtt öltözött. Ésszerűen hangzik. Akkor is felhív, amikor anya dübegurul, amiért senki sem tud segíteni neki egy dalban. Mindig csak odáig jut, hogy szép május, jöjj, hogy ébrezd, és senki sem tud segíteni neki a következő sorral. Akkor Aferdita vagy az egyik ápoló felhív, és ezt kérdezi. Tudna segíteni Rütnek. Majd a kétségbe esett anyámat kapom a telefonhoz, aki minden bizonyal úgy érzi magát, mint egy tű, amely megakadt a lemezen, miközben elkeseredetten próbál továbbjutni a dalban. A fáknak ágait éneklem a telefonba, a vonaton, a szupermarket pénztárja előtti sorban várakozva, vagy egy cikírása közben. Akkor megkönnyebbülten felzokog, és tovább dúdolja a dalt. És a beszélgetésünk ezzel be is fejeződik. Rüt ma nincs túlságos a jó paszban, mondja Aferdita, és bezárja a hűtőszekrény ajtaját. De várja magát. Mindketten tudjuk, hogy ez neurológiai képtelenség, de az ilyen kis hazugságok jót tesznek a léleknek. Ha gondolja, bekísérhetem. Teszi hozzá. Nem szükséges, Aferdita. Inkább egyedül mennék be hozzá. Válaszolom. Ahogy akarja, de nem túl vidámma. Anya gyakran szomorú, de az is megesik, hogy örül, amikor megérkezem. És az is előfordul, hogy annyira leverté és ingerülté válik a látogatás során, hogy sír, amikor hazaindulok. Olyankor velem akar jönni, és szomorú kutya szemekkel, ezt kérdezi. Tényleg itt fogsz hagyni? mintha egy hatalmas útkereszteződés közepén állna magára hagyva. Az egyik orvosnő az egyik hozzátartozóknak tartott fogadóórán azt mesélte, hogy anya valószínűleg azért lesz olyan szomorú, amikor olyan emberekkel találkozik, akiket jól ismert, mert az valamilyen homályos és zavaros módon arra emlékezteti, amit elveszített. Miközben ezt mondta, a mutató megérintette a felső ajkát. Azután feljegyzett valamit egy papírra, én pedig megkérdeztem, vajon úgy értette-e, hogy ne látogassuk többé anyát. A doktornő felnézett rám, és ezt válaszolta. Nem. Természetesen nem így értettem. Csak azt mondom, hogy az édesanyja nem feltétlenül szomorú előtt megérkeznek, ahogy a látogatás után sem marad sokáig az. Nyilván vigasztalásnak szánta. Az Alzheimer kort senkinek sem könnyű megértenie. Az orvosnő talán a kérdésemet is feljegyezte, nem tudom. Gyakran könnyebb, amikor Eirin is velem van. A lányom tíz éves, és megvan a maga módszere arra, hogy anyjuk meg anyját. Jól van, nagymama, mondja és megsimogatja a haját, nem számít mekkora a nagyanyja elkeseredettsége. Olá, a fiam hamarosan tizenöt éves lesz, ő még jól emlékszik, milyen volt anya azelőtt. A nagymamája iránti érzelmei összezavarják. Fél, hogy egészen elfelejti, milyen volt, és ritkábban tart velem. a férjem csak nagyon ritkán jön be velem. Kinyitom a szobája ajtaját, amely az utolsó a folyosón. A központi fűtőrendszer árasztotta hőség nyírkos falként tornyosul előttem. Anya a piros fotelben ül, amelyet hőről hoztunk el neki. A fotel mellett ott áll a keskeny dohányzó asztal, amelyet apával vásároltak, amikor összeházasodtak. A vaút ábrázoló festmény az asztalon fekszik, fölötte pedig ott ül maga kicsi vaú a saját portréját szemlélve. Az anya mögötti nagy ablakon keresztül a hó borította csupasz bokrokra nyílik kilátás. Szia, anya! A hangom szokatlanul csilingelő és vidám. Nem szeretem ezt a tettetett jó kedvet sugárzó hangszínt. Mégis újra és újra ezt használom. Többek között azért, hogy elrejtsem a máskülönben előtolakodó szomorúságot. Itt van Cecilie, a nagyobbik lányod. Ez a jel, amelytől vagy sírva fakad, vagy egy nagy mosolyjal az arcán feláll. Vagy valami kellemetlen megjegyzést tesz. Most felemelkedik a fotelből. Ó, drágám, de jó, hogy végre megjöttél. Már össze is csomagoltam, készen állok. Majd Majdnem elkéstél. Már azt hittem, kénytelen leszek vonatra szállni. Minden alkalommal elszorul a szívem, amikor összepakol. A bőröngye a padlón várakozik. Nagymama gyermekportréi Ellingről. Anne Johannéról és rólam egymásnak támasztva állnak a fal mellett. Az éjeli szekrényen néhány összetépett fotó darabkái tornyosulnak. Néhány fécnina biglünk, pontusz testrészeit pillantom meg. Most azonnal haza kell vinned, mondja. Megcsókolom az arcát, és tudom, hogy a haza nem hűnt jelenti hanem a gyermekkori otthonát Oszló-Volvát város részében, ahol a szülei várják. Nem maradhatnánk itt egy kicsit. Csak most érkeztem. Válaszolom. Egy másodperccel sem akarok tovább maradni. A padlón toporzékol. Hallod? De hát olyan jó itt. Nézd csak, elhoztam Pütte könyvét. Oda nyújtom neki a könyvet. A másodperc töredékéig ránéz, majd a minden irányba emelhető és sűjeszthető ágyra hajítja. Egy meglazult oldal, amely büszter történetének első mondatai tartalmazza, a földre vitorlázik. Nos, akkor menjünk. Mondom és felkínálom neki a karomat. Majd hozzáteszem. És akkor karomba vettem idős édesanyámat. Tőle idéztem, Számtalanszor ismételte már. Vonakodva bizonytalanul fogadja el. Vékony keze végül görcsösen belém kapaszkodik. Végig megyünk a folyosón. A kóddal ellátott üvegajtó előtt megfordulunk, és elindulunk ugyanazon az úton visszafelé a szoba és a konyha előtt. Anya lassan feloldódik. Megállunk az egyik litográfia előtt, amely egy francia tájat ábrázol. Én pedig megkérdezem, emlékszik-e még arra, hogy a kép nagyanyám egyik festő kollégájának a műve? Még szép, hogy emlékszem. Te teljesen ütődöttnek tartasz engem. Tovább vezetem a folyosón, és ezt mondom. Tessék, meg is érkeztünk hozzád. Látod a neved az ajtón? Agnes az unokahúgom egy vidám táblát festett, amelyen anya nevét földiebrekkel díszítette ki. Rőt, krefting, enger. Ez én vagyok, nem? Bizony, te vagy. Még sosem jártam itt. Mindjárt felismered, csak menjünk be. Kinyitom az ajtót. Jó meleg van itt, mondja anya, és hozzálát, hogy levet kőzzön. Ne vegyél le mindent, odakint mínusz tizenkét fok van. Keresek neked valamit, amit szívesen hordasz. A szekrény üres. A földön álló bőrönből egy karácsonyi ruhát veszek elő. Kisegítem anyát a melegítő alsóból, és a kék pulóverből majd ráadom a kényelmes piros ruhát, amelyet Anne Johanna vásárolt neki. A betegség előtt soha nem vett volna fel ilyen régi módi szabású ruhát. Bemegyünk a fürdőszobába, hogy megnézze magát a tükörben. Nem is rossz, állapítja meg. Szerintem mindketten igazán csinosak vagyunk, felelem. Gyönyörű a piros ruhában. Olyan magas, mint én, de sokkal vékonyabb. A haja csak azután kezdett igazán őszülni, hogy betöltötte a hetvenet. Most frissen mosva, csillogó, sisak módjára keretezte sovány éles vonású arcát. A fürdőszoba polcán a fogmosó pohárba dugva egy összetekert fényképre bukkanok. Egy fekete-fehér fotó az apámról, aki James Dean módjára egy régi vágású amerikai autónak dölve áll, hullámos, hátrafésült hajjal, fehér, feltűrt újjúinkben, egyik lábát hanyagul a dísztárcsán pihentetve. A kép még azelőtt készült, hogy megismerkedtek anyával, amikor apa az ötvenes években mérnöknek tanult az Egyesült Államokban. Hasznos, ha kézzelfogható bizonyítékunk van arra, hogy az idős emberek egyszer régen egészen fiatalok voltak. Ugyanakkor... Van valami fájdalmas és valamiféle kellemetlen fölényesség ezekben a képekben. Olyan könnyűnek tűnik megmosolyogni a fotót, mert nyilvánvalóan apa sem sejtette, hogy az amerikai egyetemi évek csupán egy korszakká válnak, és hogy néhány héttel később megérkezik a távirat Norvégiából, amely hazaszólítja az apja halálos ágyához. Nagyon jó képű, mondom. Természetesen. Visszamegyünk a szobába. Anya a fotelbe telepszik, én pedig kipakolom a bőröndöt. Azután felolvasom Büszter történetét. A mondatok közül többet csak elkezdek, és anya fejezi be. Végül szemmel ül, és elmosolyodik. A történet végénél nem is kell segítenem neki. Wow wow wow! mondta Büszter, és megnyalta anya arcát. Azután Büszter újra hazakerült a nagy házba, és többé nem szomorkodott.